Dar, vă rog să nu mai spuneți lămâioară. să i bună. Toată lumea te știe așa. Ești celebru cu numele de lămâioară. Toată lumea spune, haide la Cazinove să luăm cafea la Signor Lămâioară. Și în loc să-ți pară bine... Dar nu mă cheam așa, Signor. haide, haide. De azi înainte îți vom spune Signor portocală Sau Signor Rodie. Vă atrag atenția că nu sunt bufonul nimănui. S-a supărat lămâioară. Da.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 Nu fi cumva, signorina Candida? Da, da, da, da, signor Evaristo, chiar e Să grăbim -i -i pasul, aș vrea să le spun măcar două. Ei, încotro așa signor Evaristo. Doamnele mele, cu voia dumneavoastră mă duc să mă distrez puțin cu pușca. Pe grețile frumoasă. O mulțumesc, signora Gertruda. Vreți, noroc, și mânat, Sunt sigur de noroc, pentru că mi-l aturat dumneavoastră, signorina Candida. Să mergem orac, eu. Mergem. Încă o dată, prea umilu dumneavoastră, servitor! Presupus să, să aveau da. umilă serva! Oh, Mi-a căzut evantaiul O, oh, ce păcat, signorina Candida! S-a rupt de evantai! Nu face nimic! Nu vă negăjiți deja. Mi-mi pare nespus de rău! Nu-i e un evantai vechi! Dar s rupt din cauza mea! Nu vă mai negăjiți pentru atâta lucru! Dați-mi voie, da să am cinstea să-l... Donino, signora, cum arăși ati pantalii? Da că nu îndeți voi. Poftim, Donino. Signore, domnele mele, renunț supusă dumneavoastră un eavăstr servitor. Intrate, signore barista. Nu-i așa, Matușica? Uh -huh, așa e. drăguț și cu tact. Dar nepoată, Să nu te încrezi nimeni până nu știi cu cine ai de-a face. De ce îmi spui asta, scumpă, Matușica? Pentru că de câtva timp mă simt îndreptățită să o spun. Nu crezi că fi greșit cu ce? Nu, nu, nu, nu, nu. mă pot plânge de tine, însă îți atrag atenția să rămâi mereu așa. Ai, oh, e prea târziu. Sunt grozav de îndrăgostită. Ai văzut că de este că s-a rupt evantaiul? Dar un om crescut, nu se poate purta altfel. Mm, las că știu eu E și ceva dragoste la mijloc hey, Frumoasă e la Candida Da, a? morachiu <laughs> Îmi pare așa de rău că Ivan s din cauza mea mm. Mm, Dar iată că signora Suzana deschide prăvălia Încerc să-i cumpăr candide un evantai nou și mai frumos ca celăl care salut. Bună idee! Signora Susana! Signora Susana! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, signori baristă! Cu ce mă pot iede acolo? Aș vrea să-ți spun ceva. Haide, mă întrebări. Da, mă rog, mă rog, cu plăcere! Morachio! Signore! Iau înainte și așatam la marginea pădurii. Bin și eu un dafă! <laughs> dacă își pierde timpul așa, o să vedem ca străveț. Mă uceti, mi-a Signora Susana! La <laughs> <laughs> mi-a ras un evanghtai! Cel mai frumos evantai din lume, oh, dacă l-ai O, signor mele sunt cunoscute La mine vin să cumpere chiar din cele mai îndepărtate sate Poftiți, dar. a, ah, uitați-vă, pe acesta să Da, mm? într-adevăr e frumos Ai gust, signora Susana. Ah, da, puteți să fiți mulțumiți, signora Evaristo Îmi închipăi că vreți să-l faceți cadou Se înțelege, doar nu l-am luat pentru mine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 Da-ți-l încoace, dați ți l încoace Dar da da, da, să nu ne vadă cineva iată nu mai te rog, rămâne între noi Lăsați pe mine, fiți fără grijă Adio Vă salu cu respect Și eu pe dumneata <laughs> Și signor Evaristo, fericit că a convins-o pe Gianina să-i facă acest prețios serviciu O porni vesel nici nu bănuise că din balconul ei Signorina Candida urmărise atent dar discret Tot ce făcuse între timp L-a văzut intrând în prăvădia Suzani Apoi stând stăruitor de vorbe cu Janina, Dându-i chiar în taină un obiect pe care aceasta îl ascunse grăbită În mintea ei, în bănuiala că Ivaristo o Că toate încercările acestuia de a-i dovedi dragostea Sunt niște minciuni Iată de ce, văzându-l pe Ivaristo apropiindu-se jos în stradă se face cu că nici nu l-o observă. Ce mult o să se bucure signorina Candida când va primi evantaiul. Ah, Iată că a ieșit chiar în balcon. Dacă aș putea să o previn. Signorina Candida. Signorina Candida. E dar ce-o fie asta? De văzut, sunt sigur că m-a văzut. Atunci de ce mi-a întors spatele? ce mai fi și asta? Mă disprețuiește? Nu se poate. Știu că mă iubești și știe că o ador. Acum înțeleg. Trebuie să fi băga de seamă ceva mătușii să și să-și se ferește. Da, da, da, asta e. Dar trebuie să termin odată cu povestea asta. Trebuie să vorbesc, doamne, Gertruda și să obțin de la ea cel mai prețios dar pe candida.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 Deci hmm, de ce vii așa tip -til ca o pisică, hangiule coronată? Afaceri importante, secrete mari cu signore Evarista, nu? Ce te amestești dumneata? Dacă, ce te privește? Dacă nu m-ar privi, nu m-aș Dumneata nu ești nimic cu mine și n-ai niciun drept asupra mea. Dacă deocamdată nu-s nimic, o să fiu un curând. <laughs> Zău, cine ți-a spus-o? Mi-a spus-o și mi-a făgăduit, <laughs> ba mi-a dat și cuvântul, <laughs> acela care poate să-și dea și care are drepturi asupra dumitale. <laughs> Fratele meu te povenește. Da, da, da, da, fratele domitale, Și am să-i spun totul! Secretele, socoteile, cadourile! Și-i în coronat! -o? Uite că vine ce zmaru Crespinos, o să ai de furcă cu el dacă nu-mi dai pace! Fratele tău, moracie, eu nu te afăgădui, lui Crespino, ci mie! Mai spune. spune mai bine ce s-a dat, doamne, valisto. Primești darul de la el ai? Lug. Ce legăture ai cu el? Hei, hei, încet amice! Ah? Ce ai dumneata cu fatasta? Nu no, să și dau -e socoteală. ce e socoteala! ce secrete ai cu signore valisto? Ia mai lasă mi în și mai bat scapul. capul! Vreau uh. să știu cu orice preț! Janina, oh. știi bine că te iubesc. Ce înseamnă acest vreau? Doar ordine acasă la tine. Janina mi-a fost promisă mie de frate, să urcă. Mie Mi-a dat cuvântul chiar ea și face mai mult <gânt> un cuvânt de al ei decât 100 de frate. fratele. vine pe chestia asta, o să ai de furcă cu mine, ci cresfină! Ce ți a cu, domnule Maric? las Te-ai cumpărat un cabot? L-am văzut de din prăfărie. Ah, sunt trei pe de uite o că vine. Și <gânt> <Signora gânt> Susana, <gânt> Susana. <gânt> ei, nu viune, Bun, eu nu spun nicio vorbă, <gânt> mai Susana. Susana. Spune-mi, te rog, ce a cumpărat de la dumneavoastră, domnule, signori <gânt> Ne va nu mai ce a nu-i asta e bună! Evantai! Nu e adevărat! Cum nu e adevărat? Așa vă va te Dumneata, taie, Lucianina! să te depace Angiule! Vreau să se va te Asta e din cauza dumitare, ne Din cauza mea! Așa se va la gajul! Ia eu valoarea gajului! Dar o faci din Nu face de mine! Nu face de ea! Ești o țerolito și te port așa cum ești! Bantai, ce ți-a dat ce -ți spartă, oh, Vreau să știu, nu te băgați, am mai spus-o, hangiule! Nu, o așa trebuie să te porți cu fetele cinstite! Mie-mi spui, Jalina! Senior nu! Ah, eu, eu am dreptul să știu! Mm, Ia-o din loc și dacă vă mai apropiați de mine, vă dau cu furca de dors în cap! Bravo! <laughs> bravo, Jalina! <laughs> Să-mi facă mie una ca Dumneavoastră, ești de vină crespina. Ești obraznic, angiul. Mi -mi nu mi-e teamă de dumneavoastră. Mina va fi a mea. Ba are să fie niciodată. și dacă mm. s-ar întâmpla jur pe comisie. Ce sunt mea... amenințările astea? Cu cine crezi că ai de-a face? Eu sunt un om cum să-i cari. Eu cestit. ce sunt? Habarno. nu? eu, ce sunt eu, ce sunt eu, ce sunt eu, ce sunt eu, Nu sunt eu, ce sunt eu, nu! sunt eu, ce sunt eu, ce eu, nu sunt eu, ce eu, ce sunt eu, în loc eu, ce sunt eu, ce sunt eu, loc de eu, ah. Și nici nu ei, ce la drac? Am e, ce la mine! opriți am multe! Hai de rog, am multe! Hai de rog, de rog, am multe! Hai de rog, am multe! de multe! am de Conte. am da, da, Haide, de haide, de ce de spun, nu mi-e rușine să spun față de toată lumea. O iubesc pe Janina. Oh. Și Janina trebuie să fie a mea. <laughs> Am înțeles. Război amoros. Doi campione de Cupidon. Doi brav rivali. Doi pretendenți la mâna frumoasei Venus Frumoasa zeiță din case Da, Dacă vreți să vă bată ziua de mine, signor <laughs> Nu, nu, nu, Vino un coa Prefer să vă drept apuce, signor Comte Bine, Conte. bine, du-te și vei să fie gata până mâine dimineață da. Și mai ales vezi să nu-i dregi cu talpă veche O să vin la dumneata să-mi dai talpă nouă o, Eu nu sunt căpaci N-are faci, să mi dai piele de cal, piele de tristica Uf, oh, asta moare de mâna mea Bine că am plecat Hei, da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 Protecția mea e sigură Protecția mea e prețioasă Protecția mea e puternică Dar un cavaler ca mine Nu poate dispune de inima unei femei Dar la urmă, urmă nu e decât o țărancă, signore Ce importanță are asta? femeia e femeie Eu fac distinție de grade Deosebesc rangul, condițiile Dar respect cu strictețe sexul e, Am înțeles, protecția lui nu face doi bani cum stai cu vinul? Ți-ai procurat din albun? Ah, am un vin perfect, excelent, delicios, singure. Aș vrea să-l gust și eu Anul ăsta al meu mi-a ieșit prost L-a vândut cu 2 ani dacă e bun, cumpăr de la dumneata Hai, am alț, mi-a vin și nu vă niciun ban Ai înțeles? Da, am înțeles, singure Mi-a venit o idee grozavă Ia, ascultă-mi Ascult, Ce-ar fi dacă aș vorbi eu cu fata A -a. și cu binișorul aș face-o să fie mai... Mai bine binevoitoare față de dumneata e, Da, da S-ar putea, putea ca vorbele dumneavoastră să o schimbe în favoarea mea În sfârșit, dumneata merit să fii preferat Cred și signore Între mine și și O, o Nici nu se poate face vreo comparație e, da. Un om ca dumneata Curat, da. crescut, da. onorabil, ești în stare să întreții cu cinste De cu Ai încredere în mine, am să mă ocup de dumneata Mă las în seama protecției dumneavoastră, signore Ți-o promit! S-o acor Așa, signore, dacă ați binevoit să vă deranjați pentru a gusta din vin Nu văd niciun inconvenient să intru în casa dumitare Poftiți, poftiți, vă rog, vei se Bine, bine hangiule, să mergem, să mergem. E, Două, trei butoiașe de vin, o cerțit, dar facem Da, bine, signore, vă rog, poftiți